нова сива борода За вікнами майнула, Наче хмарка. Казали, був він посланий з гори, Бо тільки вийшов з хати, За повідку в разі пропав, Як і прийшов, ні звідки. Бо чомусь Нікого не корив, Чумакувать на тиждень десь подався, Вернувся ж так, Мов то його вина. Та став невдовзі Сліпнути охрінь, Не мов приймав, Прочани нові більмо, і те чомусь не дивувало більше. Зима тоді вдалася біла-біла, На білий сніг не раз цервався грим. На ну, Марію, мов за ту мовчанку, Бог вроду дав, як сонце на землі. Чи прийде ще колись подібна друга? От і узнайте, що таке наруга І як прожить без неї. Літописець, вам все одно, а я ж її люблю. Хоч зарікався ніколи і ніколи, я думав, тільки справу утолю. А серце знову зробило мене голим. Я так всерйоз, хоч може б не хотів. Не проклину, не зраджу, не зів'яну. Ти дай мені і ще мільйон життів. А я ж її любить не перестану. Вона така, як раз лише в житті. Всю душу їй, як полум'я, зіграю. Я в світ прийшов до неї. Долетіть, і де вона, і хто вона, не знає. Народження літописця На звіздаря скидався, чи монах. Такі присяжні на страшнім суді. Салій сміявся, якось, мов, зі страху. Ви всі з ним ще стрінетесь тоді. Образив хто, кається скоріше. Це зараз він худобу нам пасе. Богдан мовчав, як дзвін, що степом дише. Лиш з Господом зіряв він досі все, а це й в нього стала зріть потреба. Марійка наторочила, та й люд Парфентій, он сказав, Парфентій кеба, Парфентій зна, де свитка для полуд, Добром тягло Богдана щось тудою. Мов порожне чарвалася з грудей, Але навіда вклякне самотою, Та так і піде, весь аж загуде. Довгесенько Богдана бунтувало, Не міг змиритись, ріже на очах, А в мене й мислі, й досвіду вже мало, Те осягти, чим... Хлопець зустрічав, нехай Марія їй дарує пісня, А цей же як? Чи Богу Бог послав? Я ж лив, хіба я сніг торішній, А він за мить в думках наводить лад? Прибився в голод, синій, аж обдертий, Як голуб пішки з дальніх хуторів, Спочатку спав і їв побіля церкви, Та скоро вдяка служкою пригрівся. Звідтоді став служити Богу й людям, Поправить свічку, в храмі прибере. Що ручі, то зроду не забуде. Лід чи сім, а мислить, як старе. Задяка переписувати навчилось. Збагнуло смис писання й молитов. А пам'ять же? Причому й не гордилось. Суромилось, скоріше, взнавши толк. Його питали, певно то марудно, все пам'ятати. Скирти ж по роках, вже й батюшка, як тільки що забуде, Парфентія у натовпі шукав, бувдяк запив, Я з ним став непотрібний, він висмоктав за рік мене всього. Богдан про себе крякнув безобідний, а з ним таки натерпишся пригод. І де воно книжок тих начиталось? Платон, Сократ. А станеш говорить, так видно, що вже краще й не питав би. Образити боїться, весь горить, і з маличку над ним напотішали. Зберуться, ну, Парфентій, припадай. І той стриже, та так дотепно, вдало, що краще не досікуйся, біда розкаже, що ти їв три роки тому, і як на кого глянув, і чого, от чого мав одрижку, і оскому, і навіть з чого склав колись вогонь. Такі дрібнички рідко б хто й додумався, звернуть увагу. Все він поміча, а вже який-то день, чи яку суму при ньому хто у кого позичав, то тут уже не треба кращий свідка. Д'як записав, не полінивсь колись Все, що казав, як онучок родився. Парфентій у той час сидів, плів сітку, Переповів, як писане дивився. А ну, Парфентій сьомого, і точно, Не треба відкривати календар, Він народився не тільки у сороці, У голові у нього каламар. Вже й зловживали всім, що заманеться. Накпи не довірявся, а підріс то ображатись став. Замить замкнеться, скусає губи і очі повні сліз. І на суді посвідчити відмовись. Три днів холодній висидів не здавсь, Казав, я там відвіяв слів полову, Відтоді літописець в нім почавсь. У нього навіть приказка з'явилась. Казав, що є слова, а є слова. Облишили, як тільки зрозуміли, що він уже майбутнім. Розріва. Таки пробилась в ньому Божа воля. Народи є, готують, вчителів, а ми то дяк при церкві, то горголя, то недоліт усе, то переліт. Потроху от людей відсторонився, пішов подалі в степ у пастухи, казав, от пустослів'я боронився, з землею й небом не наговорився, боявся стати, не глухнувши глухим. Він що апостол? Світ сліпив тім завжди, А я чим кращий думав без гріха, Оце зустрів гафієчку на праздник, Усе, не учора, не втиха. У літопистях виглядать пророків, Можливо, й справді краще, ніж площадь, Але яких потрібно ще уроків, І стільки в нас ятритиме душа З Марійкою Парфенті, як сестрою. Вона весь час до нього забіга, І як у церкві був, і з чередою, то книжку принесе, то пирога, Удвох присядуть десь, немов на хмарці,